Коханцями щедро проплачених, айфоном як-небудь наклацених. Літала б до ніці вечеряти, з нудьги в літаку помираючи, Давала би волю фантазії, яким би життя моє склалося, Якби задалася ячемною, до чаю купила би пряночки У межах своєї Євразії, хм, напевно б від жаху здригалася, так само, як зараз. Травень 2015-го. Сторінка 44. Перегортої дні. Перегортої дні сторінками такого роману, де війна і любов, біль розлуки і радості хміль, де герої одні вводять інших, буває в оману, де тонкі почуття, ніжний дотик невидимих хвиль, Скільки ще сторінок прочитаю, мені невідомо. Чудернацький сюжет, мов заплутаний пряжі моток. Розрівняєш одне, подолаєш невдачу чи втому, Знову кілька вузлів з негараздів, хвороб і пліток. Зазирнути кортить вперед хоч на кілька листочків, Нецікаві рядки пропустити, не гаяти час, Та підглянути зась. Хто в майбутньому зрадити схоче, на якому зузбіч підстелити м'яке про запас, перегортують дні, про найкращі лишаючи спогад, бо згорають листки пережитих прочитаних глав, у сюжеті моїм пропустити не зможу нічого. Все покірно прийму, Що небесний письменник послав? Жовтень 2015-го, сторінка 45, фрагмент чужої долі. Він прощався і ніжно пестив, відірватись була не в змозі, на пероні забуло серце, схаменулась уже в дорозі, слізу тримати не вдалося, хто про щастя колись не мріяв. Відшукала в своїм волоссі рідний запах його обіймів, А удома чекали діти, а душа розривалась навпіл, від негод не могла твердіти Болі долі до дна і залпом. І гірчило, немов одредьки, невідкуплений смак потали, Пошматовану душу рейки, Металевим стіпком латали. Вересень 2015-го, сторінка 46, вони танцювали. Вони танцювали, тверділа земля під ногами, і чимось подібна була на могильну плиту. Примруживши очі, себе він від щастя не тямив, бо стільки вже років тримав у обіймах нету. А ця, пригорнувшись до нього, хиталась ритмічно. У нього з грудей щось гаряче й липке потекло. То в серці розтанула крига, здається, сторічна. Яким же приємним було те раптове тепло! Вона усміхалася зорям, далеким і тьмяним. Йому показала, він вигукнув, ну в тебе й зір! Я все тепер бачу і всіх, уявляєш, коханий. І зовсім тихенько, ледь чутно. Ти вір мені, вір. Вони танцювали так млосно, так дивно, так щемно. На сцені з двох метрів квадратних німої плити. Хотів закричати, мені ти потрібна, нещезни. «Я справжній з тобою, не йди, не зникай, не лети!» Сторінка сорок сім Він очі відкрив, за вікном ледь помітно сіріло, Згорнулась калачиком поруч його не вона, Бо та, що зіснув, вже давно неземна, білокрила. З портрету всміхається ніжно йому і синам, Хай друга до нього ще бече і дзвінко, а він як учора лишається батьком сім'ї, та кожному доля дарує одну половинку.